Gentleman bat da mutua da, oso metodikoa halaia intelektuala argala eta danna arrasa kolorekoa du. Hollywoodeko izarren buebarrean oinatzekin egin diote bere izarra. berrogeita urte bete ditu Kaixo Alberto irazu ongietorri. Kaixo egunon? protagonista gaur? Bai, Pink, Pink Panther edo pantera garrosa ez da. Marrazkibiz egin nuekin hasi, e, pelikuletara salto egin, bideojokoetan ikusi dugu, eta anuntziotan baita ere, ping-pong termania ez da lagortzen eta gaur egun ere jarraituko duela. Bai, dudari gabe eta datozen urtetan ere, izango dugu pantera arrosaren berri, eta gure burmuñetan ere, hor dago ez da, zertarako eskutatu. Zema kontu konta daitezke Pink Panther ari buruze egia esan jendeak nastu egiten ditu. ez e, Pin Panther ranen inguruan jende edo pertsonona asko etorri direlako jasoak direlako e, kustko inspektorea adibidez, eta beste pertsene asko sortu dira konteiguzun.. Bai ba, e, gauza kuriosoa da izan ere jende askok nastu egiten ditu jak ekskluso inspektorea, Peter Sellers aktoreak eh, hain bikain jogatutako polizia baldarrori, eta Pantera Arrosa, animaziozko animalia ba, seduktore hori ez da, eta jende askoren ustez, kruzo ba, ispektorearen alterrego moduko bat da Pantera Arrosa. Baina ez da, horrela. Em, Pantera Rosa edo Pink Panther pelikula 1963an estrenatu zen, eh? Eta ondoren, eh bueno, ba, komedia harki eh, seculako arrakasta izan zuen da beste asko etorri ziren, eh, Kusoi inspektorea beste 11 abenturatan ikusi dugu. Eta 1963ko lehen pelikula hartan, eh, Oso, gauza, azpimarragarria da, gerostik ere, xeria, markatu egiten duen, ezaugarria baita, e, ikluso ispektoreak, Pink Panther, edo Pantera Arrosa, izeneko, diamante bat, topatu garru, eta da, diamante berezia da, oso, izan ere, diamante barruan begiratuz gero Pantera baten irudia erolako zerbait, e, ikusi daiteke. Beraz, diamantea, Pink Panther hori, Kluso Inspektoraren baldarkeriak ikusteko ait, e, aukera amaten digun aitzakia besterik ez da. E, gero, jakina, em, beste bospasei pelikuletan ere diamantearekin gohora eta bera ziren baina Pink Panther berez diamante hori da. E, alare, kontua da, jakina, dan denok dakikun bezala, ba, 1922-ko pelikula hartan ba, animaziozko kreitu zora garrilak e, erabilizituzten pelikulari hasiera amateko, Eta kreditu haietan aterazen lehen aldiz pantera arrosa. Ba, Modeloen antzera mugitzen den animalia dotori, hori, bustan atente eta begirada harpakotza jazabilkigun hori, eta e, ba, persona jarek izugarrizko arrakasta izan zuen e, United e, Artists ez zuen inundik inora ere aurre ikusi e, bere marrazki ark nolako hueldea eragin gozuen baina eragin eragin zuen eta erabaki zuten hain zuzen ere marrazki horri bizi e, propioa matea eta e, ba Saturn Day Mornings, Garton izeneko, bueno, larun bat goizetako matinetan eta serie beresituak egitea estatu